«Та що ти, Марчику?» – знову защебетала, забувши про ліві ряди і повороти жінка. «Ні, не треба. Принаймні правила ти мусиш знати». «Які правила?» «Просто у мого покійного чоловіка була машина. От я й наслухалася». Простакувато посміхнулася Неля. Ось у замоюрила невисока вежа, стилізована під лондонський Бен, І фасад ресторану геть подібний на Вестмінстерський палац у мініатюрі. На стоянці очікувало господарів чимало машин. Мабуть, добре йдуть справи. Та й пох кохання, отой з крильцями і стрілами, як там його звуть, не дармує, бач, скільки люду не стріляв. У залі, де зазвичай відбувалися колективні учти, ювілеї, невеликі весілля нині було порожньо. Зате добра половина кабінок, запнута завісами, що свідчило про старанну працю отого крилатого бошка. З-за важких оксамитових цілком лондонських запон вчувалися звуки. Один голос Маркіянові видався знайомим. Маркіянчику, ходімо, Любий!» Неля узяла його під руку. «Нелю, тихіше, я добре чую!» – намагався заспокоїти чомусь надто збуджену нині жінку. Журба. Вона поводилася цього вечора якось неприродно, занадто голосно говорила, занадто картинних прибирала пос. Усіляко підкреслюючи їхню з маркіяном близькість, де б ви воліли заняти столик у залі чи в кабінці. До них підійшов сам господар, усоблення чемності й гостинності. У кабінці вихопилася поперед батька Неля, тягнучи під руку маркіяна. Вона ухопилася за нього так міцно, немов боялася, що утече, а він і справді готовий був тікати. Настільки ворожим видався йому вишневий оксамит за настільки навязливою поведінка жінки поруч. Господар уклонився на знак згоди і повів їх між оксамитовими завісами. Неля чомусь тут і не заспокоювалася, зазирела у шпарки, прислухалася до голосів і враз відгорнула важкий оксамит. «Що ви робите, пані?» – зойкнув господар. «Тут зайнято?» «Ой, вибачте, я й сама бачу, що зайнято». Голосно і чітко, щоб усі чули, вимовила неприємним змійним голосом Нінель Йосипівна, високо піднявши завісу. «Поглянь, Маркіянчику, туди справді зайнято. І ти, напевно, знаєш цих людей. А не знаєш? Я тебе познайомлю». «Не треба скандалу, пані, тихіше!» Господар ресторану намагався опустити завісу, відтягнути цю нахабну гостю, яка звалилася на голову, на ганьбу його закладу саме сьогодні. Коли до них знову завітав сам Олександр Іванович. О, як недобре вийшло! А скандалу не минути. Причому скандалу подвійного, подвійного ганебного. У камбінці, запнутій важким вишневим оксамитом, на м'якому напівкруглому диванчику, за невеликим круглим столиком сиділо двоє. Надія Володимирівна Журба і Олександр Іванович. Городовий. Президент фірми Терноград. «Вас познайомити?» – запропонувала свої послуги Неля. «Ні?» – «То мені доведеться представитися самій. Мене звуть Нінель. Ми з Маркіянчиком давно кохаємо одне одного. Але він такий вірний чоловік, такий зразковий сім'янин. У нього така міцна сім'я і така вірна дружина». Нінель при цьому не випускала Маркіянової руки і ніжно пригорталася до плеча, немов шукаючи захисту у такого сильного, такого вірного, Такого зразкового. «Чого ти мовчиш, Маркіяне? Скажи що-небудь своїй дружині, своєму другові, чи я маю сказати?» Марк'ян звільнився, нарешті від чіпких рук, що, здавалося, прилипли до рукава. Дивився на розпощіло обличчя Надії, на тонку поворозку білої сукні, що впала чи була посунута з плеча умілою чоловічою рукою. О, він знав, коли обличчя Надії буває таким. А цю сукню білу, дорогу Купував сам, коли випроваджав Надію до Анталії На відпочинок І це плече, округле, гладеньке Засмагле, він також знав Пестив і так любив цілувати Колись, колись Усе це було колись Маркіяне, вийдемо, поговоримо По-чоловічому порушимо мовчання, що ставало настерпним Олександр Ти все неправильно зрозуміє О ні, ми все розуміємо Дуже добре Правда, Маркіянчику? знову втрутилася зі своїми козами на торгні Нель і зробила спробу вхопити журбу з під руку, відчувши, що втрачає режисуру ситуації. Та м'який і передбачуваний у більшості випадків маркіян чомусь виявився крицево-твердим. Він чомусь абсолютно у новійшов у заздалегідь, вписаний і відпрацьований багатьма поколіннями зраджених чоловіків сценарій.